Бен Меннерс сидів у кабіні 5Б і повільно вибивав пальцем. Мене звати Бенджамен Меннерс, номер МБ 71833412. Мого батька Джозефа Меннерса заарештували, проте ми не знаємо, який він задумав злочин. Чи є спосіб допомогти йому? Він сидів і чекав. Нехай йому тільки 16, але цього віку було досить, щоб знати, що десь ті слова закружляли в найскладнішій із структур, які будь-коли задумувала людина. Що мільярди фактів змішуються і шикуються в одне ціле, а з цього цілого мультивак вилучить найкращий спосіб допомогти. Машина клацнула і з'явилася картка. На ній була відповідь. Довга відповідь. Починалася вона так. Негайно поїхати експресом у Вашингтон округ Колумбія. Вийти на зупинці Коннектикут авеню Знайти спеціальний вхід із вивіскою «Мультивак» із охоронником. Скажеш охоронникові, що ти спеціальний кур'єр до доктора Трамбула, і тобі дозволять зайти. Пройти коридором аж до малих дверей з написом «Внутрішня зона». Зайти і сказати людині всередині «Пакет докторові Трамбулу». Тоді дозволять пройти. Йти до... І далі в такому ж дусі. Бен не знайшов безпосереднього зв'язку зі своїм запитанням, але він цілком покладався на мультивака. Хлопець вибіг і подався до зупинки експреса на Вашингтон. Слід Бена Менерса привів офіцера служби запобігання на Балтіморську підстанцію через годину після Бенового від'їзду. Гарольда Квімбі... Приголомшила кількість високих чинів, які вхопилися за нього як за рятівну соломинку в пошуках 16-літнього підлітка. Так, хлопець, сказав він, але я не знаю, куди він подався, зробивши свої справи. Я не міг знати, що хтось його шукає. Ми приймаємо всіх відвідувачів. Так, я можу викликати запис запитання і відповіді. Вони проглянули запис і негайно передали його через телезв'язок в центральний штаб. Отмен прочитав запис, закотив очі і зомлів. Майже одразу його привели до тями. «Накажіть схопити хлопця!» – заледве проказав він Лімі. «І нехай для мене зроблять копію відповіді мультивака. Далі вже нікуди, нема ради. Мушу йти до Галімана». Ніколи раніше Бернард Галіман не бачив Алі Отмана таким стривоженим. Від несамовитого погляду координатора у нього мороз пішов поза спиною. «Що ви маєте на увазі, отмене? заїкаючись, вимовив він. «Що ви маєте на увазі, кажучи, що це гірше за вбивство?» «Набагато гірше, ніж просто вбивство». Галіман зблід як стіна. «Ви маєте на увазі...» «Замах на урядового службовця?» В голові його майнуло, що він сам Отман кивнув головою «Не службовця, урядову особу» «Генерального секретаря?» Запитав Галіман переляканим шепотом «Вище, набагато вище Маємо справу з замахом на мультивак» «Що?» Вперше в історії мультивака Комп'ютер повідомив, що він сам у небезпеці. «Чому одразу не поставили мене до відома?» «Нечуваний випадок, сер», – викручувався Отман. І ми мусили розслідувати справу, перш ніж насмілилися викласти її в офіційному рапорті. «Але мультивак, звичайно, врятували? Його врятували?» Ймовірність за подіяння шкоди впала нижче від 4%. Я чекаю на повідомлення». «Пакет докторові Трамбулу», – сказав Бен Меннерс чоловікові на високому стільці, який чаклував над чимось схожим на панель керування стратосферним реактивним лайнером, але дуже збільшеним. «Ого, Джиме», – сказав чоловік, – «проходь». Бен глянув у свою інструкцію і поспішив далі. Зрештою, залишалося знайти маленький тумблер і перевести його в положення вниз, тієї миті, коли одна з лампочок засвітиться червоним. Позад себе він почув збуджений голос, потім ще один, і раптом двоє чоловіків підхопили його під пахви. Ноги відірвалися від підлоги. Один з двох сказав «Ходи з нами, хлопче!» Обличчя Алі Отмана не дуже розпогодилося від новин, хоча Галіман і промовив з величезним полегшенням. Якщо хлопець у наших руках, то мультивак у безпеці. До часу. Галімен приклав до чола тримтячу долоню. Що я пережив за ці півгодини? Можете собі уявити, що означав би вихід мультивака з ладу, бодай, ненадовго? Урядова криза, крах економіки. Це означало б гірше спустошення, ніж... Він ручко звів голову. Що ви маєте на увазі своїм до часу?